Після розмови з Панасом Миляновичем Інна вже й додому не йшла. Цього вечора в палаці якраз відбувався концерт художньої самодіяльності. Виконувались пісні, сучасні, старовинні, виступав і хор, і дует доярок із ферми. А серед солістів відзначились механізатор Ягнеч Валерій та офіцер-азербайджанець начальник застави, що його курагівка завжди вітає мов без столичного баритона. Оскільки ансамбль народних інструментів ще не встиг підготувати свою програму, то керівник його, той заповзятливий Гуцул, виходив на сцену в ролі соліста. Виходив такий симпатичний та скромний із своїми аж ніяк не скромними коломейками. На закінчення хор виконав у першу в Кураївці «Берег любові». Пісню зустріли дуже прихильно, і мати, що сиділа з Інною поруч, звеліла авторці розшарілій від радості та ніяковості встати і поклонитись людям за оплески. Довелось. Коли після вечора збуджені вийшли з палацу, Інна Мимовіль поглянула на шлях, що зникав за Кураївкою в силих мряках. Десь звідти сьогодні мав би приїхати Віктор. Зловила себе на тому, що жде. Вже кілька днів Віктор не заявлявся, а на сьогоднішньому вечері обіцяв бути неодмінно. Може, і йому, несмішникові, тут би дещо сподобалось. Виглядав видно сина і батько Веремінко-старший. Перейшовши з паличкою дорогу перед палацом, він пройшов попід деревами і зупинився при виїзді із села на узбіччі, ждучи, ще й зараз, чи не з'явиться з грейдерки світло фар, чи не летітиме свіпучим снопом, розтинаючи осінню мжичку. Бо ж батько то таке батько, і хоч скільки там зібралось у ньому образна сина, хоч як мучиться за синову поведінку, та все ж із своєї зотецької душі. Його він не викине. Така вже, мабуть, доля батьків. Навіть страждаючи за непутящих своїх, люблять і любитимуть їх до кінця днів. Нерідко бачать кураївці старого вчителя на виїзді з села. Довго може вистоювати отак край дороги, терпеливо очікуючи того, хто в нього один, хто мав би стати йому розрадою, опорою в старості, а натомість став мукою, вічним терзанням. Може, і зараз десь бешкитує в чайній, бо ж коли розійдеться, тоді вже не думає про власну гідність, про те, що безчестить своє й батькове ім'я. Вдома перед сном вірна собі Інна сіла на веранді дещо записати, вирішила, починаючи з цієї осені, вести щоденник. Не заповнила й сторінки, як за нею прибігли, гукаючи ще з вулиці, «Мершчий у медпункт! Віктор батька машиною збив!» Летіла, не чуючи ніг. У медпункті були вже Чередниченко, Парторг, ще якісь інші незнайомі люди. Пана Омелянович лежав на білій, оббитій циратою кушетці. Не надіваючи халата, Імна кинулась, присіла біля нього – Взялася нервово шукати пульс. Хто б міг подумати в шкільні роки, що доведеться їй бути в цій ролі? Сидіти над своїм учителем ботаніки у позі сестри милосердя. Обличчя пана Саумиляновича без окулярів стало ще меншим. Воно аж світилося блідозною. Біля вуха темніли якісь садна. Сиве ріденьке волосся з потилиці скипілося кров'ю. Учитель був у стані повної непритомності. Інна тримала сухеньку старечу руку Пана Омеляновича, Дошукувалась у ній життя. Ще один найстрашніший екзамен. Під поглядами стишених, тривожно занімілих людей, Дівчина з острахом, з болем, з розпачем, Рахувала ледь чутний, поволі зникаючий пульс. Не дорахувала. Не вермієнко Веремієнко-старший помер у неї на руках. Це була перша смерть на її очах, на її руках, у її медпункті. Інна була в потрясінні. Нестям не виникло бажання будити його, трясти. Розтермосити це легке, вичерпане, бездиханне тіло вивезти його з небуття. У відчаї власного безсилля, здушено риданням, схопилася, кинулась до дверей. Вибігти, виплакатись десь наодинці. Була біля дверей, коли саме в цей час їй настріч знадвору з'явився Віктор. Невже це він? Зустріла погляд, сонам були. розгубленість посірілого від жаху жалюгідця, що горблячись ловить повітря, натужиться щось сказати і не може. Він, здається, втратив дармовий. Здається, не зовсім ще втянув, що сталося. Отопілим поглядом насувався на рівну, нетверезо потягнувся до неї рукою. «Вбивця! Крикнула йому, відсахнувшись і пробігаючи повз. «Ненавиджу! Ненавиджу до кінця днів!» От Віктора взяли розписку про невиїзд. Почалося слідство. Мати розгорнула несподівано бурхливу діяльність. «Батька вже не повернеш, то хоч спробує вирятувати сина». Бігала по Кураївці, шукала свідків, щоб підтвердили її версію, син невинуватий, батько сам потрапив під машину, сам, через те, що сліпий. Свідків таких Кураївка не дала, бо вміє вона бути не тільки доброю, вміє бути і нещадною. Коло згужувалось. Приятелі легко відступилися від Віктора, чи, як він висловлювався, «продали» ті, що були разом з ним у машині. Перед слідчим співали всі в один голос, що хоч вони й були добре на підпитку, проте намагалися стримати Віктора, умовляли не гнати, бо ж летів як невіжений, а він не послухався, під'їжджаючи до палацу, натиснув ще дужче. Ну, а тут постать посеред дороги, де не візьмись, руки простягла, що скричить, може хотіла зупинити, Батько, батько, що встигли гукнути Вікторові. А він нібито крикнув через плече, нічого, прорвемся. І хоч в останній момент таки спробував звихнути у бік, але вже було пізно. То вже була катастрофа. Винуватець того, що скоїлось, поки що був залишений на волі. Одначе волею вона тепер для нього вже не була. Незважаючи на всі материні старання, вже свідків не вдалося добути. І ніяких виправдань нема. Це Віктор і сам тепер розумів. Задавив батька. Тут Кураївка була єдина в безмежнім обуренні, в осуді, в колективній своїй нещадності. Може, аж тепер дійшов до нього весь жах вчиненого. Півдня стояв понурений на кладовищі біля свіжої батькової могили. Ніде після того не з'являвся. Бачили, тиняється сам зсутулений понад морем. Очевидно, не тішив більше себе ніякими ілюзіями. Після однієї провини тепер ось друга, та ще яка. Жахлива, трагічна, непоправима. Якось наприкінці дня з'явився біля пляжів піонер-табору, якраз біля тих місць, де свого часу врізався в дітей мотоциклом. Пляж був порожній, дітей заводські вже забрали до шкіл, лише кілька місцевих хлопчаків ганяли понад берегом м'яча. Кажуть, був Віктор ніби не в собі, і як мара, чолав ніби сонний. Зупинившись, дивився, як море же не прибій. Вистеляє берег шумовинням. Який гарний прибій, сказав. Буду купатись. І побрів у шумовиння. Діти поторопіли. Ніхто з кораївських уже не купається. Ну, а ти не вже будеш? Не став навіть роздягатись. Як був, так і по бріву море глибше, глибше, по пояс, по груди, по шию, тоді поплив. Він добре плаває, кудись аж добрий бувало запливав. Плив і плив, доки й не видно стало його між хвилями. Сприйняли, як чергове дивацтво. Зробив заплив, та й повернеться, випливе десь в іншому місці. І справді... Виплив через три дні навпроти хати діда Коршака, сторожа рибар Коршак його перший і помітив. Думав, каже, дитячий м'яч загнало, гойдається між хвиль, аж поки прибило до берега ближче. Ото й був Веремієнко потопленик. Рибалки, що витягали, вперше бачили, щоб утонулий тримався такої дивної пози. Увесь він стояв у воді, в одежі, як був. Стояв зовсім вертикально. Тому й голова на хвилях хилиталась, як м'яч. Заволодів Ягнич судном тією загадковою лайбою. Начальство виявляє йому всіляке сприяння. «Треба електрозварників? На!» «Малярів? Будь ласка!» Матеріалів випишемо, аби діло йшло. Оріонець і ночує тепер на судні. Після першої ночі не захотів більше залишатися в тому порожньому другому корпусі. Хай там хоч і до молоки товчуться, а він буде на судні. Тут почувається зручніше. Цілими днями працює спокійно, вперто, але без зайвого галасу. Без хапанини. Дівчатам з будови цікаво дізнатись, що ж він там робить, той оріонець, що там старанно так ладнає та переладновує. Набіжить гуртик-штукатурниць у заляпаних комбінезонах. Дозвольте на екскурсію. Але старий нікого не пускає всередину. Тримає діло своє в таємниці. Навіть виконроба, хитроокого товстуна у гумових чоботях, Ягнич не дуже охоче втаємничує у свої корабельні клопоти. хай він у своєму ділі і знавець, а на цьому тямкує відомо як, як ведмідь по зорях. Лише найближчі особи нерозлучно з Ягничем цілі дні, Оксен Верховинець та ще кілька завзятців з виділених ягнечевих підмайстри, щоб працювати під його рукою. Нещадно випотрошують внутрішність судна, те викидають, а те перебудовують, бо все тут повинно заграти по-новому. Все повинно бути доведене до фантастики, як каже Гуцул. Упевненість, владність з'явилась у повадках Оріонця. Як же повноправний член колективу Старший консультант Особа майже засекречена Тримається так Наче важливішого об'єкта Ніж його лайба На будівництві нема Часом бачать його і в корпусах Де ведуться роботи Шниплюється, доскіпується до всього Аж десь буває невдоволений І ще один народний контроль Коли керівництво у від'їзді А це буває нерідко Справ та нарад безліч. Ягнечеві хоч не хоч доводиться мати справу з товаришем Балабушним, виконробом. Це стріляний горобець. Вміє підсікти, раз у раз нагадує. Темп, мовляв, менше вигадок, строки підпирають. На це йому Оріонець відповідає поважно і статечно. Нас підганяти не треба. Краще простежте, щоб з матеріалами не було перебою. А що пообіцяно, буде. Ми слів на вітер не кидаємо. А я й не сказав. Одразу викручується Балабушний. Цілковита вам довіра, Андроне Гурєвичу. І за матеріали не турбуйтесь. Завтра ось привезуть пластик. Кажуть, просто білосніжний, гидерівський. Дорогуватий, правда. Для шахтарів не шкода, каже Ягнеч. І добувши з кишені папірець, починає повагом вичитувати, чого йому ще треба і скільки. В обідню перерву на будові нарешті настає штиль. Щухає гаркотніва машин, робочий люд зникає по затінках, хто обідає, хто газету читає. І ніхто й не бачить, як саме в цей час з'являється на будові приїжджий той, що його треба б зустріти, як належить. Не доставши в штабному вагончику нікого, Приболець широким кроком прямує до Ягнича, що саме стоїть, як вахтовий, біля своєї лайби. Мабуть, і цей прийняв Оріонця за сторожа, бо, не вітаючись, звернувся до старого досить вимогливо. Де начальство? На обід поїхало. Начальство теж не святим духом живе. Хто ж зараз тут старший? А ось я вам і старший. У приїжджого це, видно, викликає сумнів. По обличчю перебігає гримаса невдоволення. Почувається, що прибулиць має право на таку гримасу. Знає свої можливості та права. Із себе досить опецькуватий. Обличчя, притінене капелюхом, якесь глиняне, брезкле. Ще, видно... На курорті не було, справжнього сонця не бачило. «Ні, ви серйозно старший?» «Та ж сказав, а ви хто будете?» Поцікавився в свою чергу Ягнич. З міністерства. Недбало кинув приїжджий, не вважаючи за потрібне уточнювати з якого саме, чи з того, яке замовляє, чи яке будує. А втім, і для Ягнича це не дуже істотно. Важливо, що є нарешті до кого вдатись, з'ясувати деякі речі, що з виконробом їх не з'ясуєш. Оце ви мені якраз і потрібні. Я? Вам? Глиняне обличчя розпливається в іронії. Тільки уважно слухайте, якщо з міністерства. Це ж, мабуть, ви тут корпуси прив'язували. Корпус номер два, під яким градусом стоїть? Червоний куток і половина кімнат. Куди у вас вікнами дивляться? А куди? Приїжджу, оце, видно, зацікавило. У степ, під мордові вітри. Вранці встане шахтар, Не побачить, як і сонце сходить. До моря приїхав, А ви його до моря спиною, До сонця потилицею. З моря ж напікатиме, та й море, як узяти воно шахтереві, пробачте, до лампочки. Йому найперше б тут відіспатись, після трудів праведних. Калорійне харчування, доміно та більярд — оце йому подай, а не схід сонця. Комфортом мусимо забезпечити насамперед. Тож би ви подбали. Їдальню плануєте на дві зміни. На ногах попостію колись за плечима, щоб діждатись місця. «А в корпусах?» «На цілий поверх один туалет, та й той аж у кінці коридора. Оце комфорт!» «Пробіглися б ви півмилі рисю, підібравши кальсони!» Незнайомець аж носа зморщив від такого натуралізму. «Тут, можливо, ми й не додумали. А хто ж за вас додумає? Пушкін? Для чого ж поставлені?» Приїжджий прибрав міни раптом суворої. Власне, по якому праву ви так зі мною розмовляєте? Хто ви такий? Робітничий клас. Ось хто. Ягнич змружився. Тільки вістря. Маленькі, колючі, блещались під брів. А що стаж набував на морі, так на морі то теж клас. А я скоро сорок літ робітник моря. Саме надбігли конробг. Задиханий, знепокоєний, викрутком крутнувся біля приїжджа, засипав вибаченнями, підхопив, повів показувати територію. А тут саме начальник будівництва нагодився. І перша розмова, що відбулася між ними, стосувалась доягничової персони. — Що то у вас за старий? — кивнув приїжджий у той бік, де залишився стояти Оріонець. — Скажений, якийсь дід. «Це наш дід!» — осміхнувся вибачливо начальник будівництва. «Та й не зовсім він, що боже уже дід. Скоріше сказати б, людина зрілого віку, майстер унікальної справи. Критикан якийсь. Він, мабуть, і анонімки шле до інстанцій. Цього за ним не помічалось. А що правду у вічі, то це така вже натура». «Пустили б ви його на заслужений відпочинок, за власним бажанням, а?» «Та можна б, тільки нам без нього не викрутка Степане Петровичу, просто заріз з нього. Дивіться, вам видніше, тільки щоб потім не плакались, коли вправду про комплекс напише, навишукує неполадок». Начбут запевнив, що до конфлікту не дійде, і що це він бере на себе» бо не можна інакше. Такого умільця-трудяги, як цей, пошукати особа рідкісна. А Ягнич у цей час уже стояв плечима до них, обличчям до моря, до лайби. Після роботи має він звичку пройтись над бережжем, подивитись, що море викида. То чорну купу камки з слизистими водоростями викине тобі, то медузу, то черепашки мідій, то якесь роз'їдене сіллю трикотажне ганчір'я, білі чайки над ягничем мерехтять у повітрі, іноді змайне у згадках щось давнє, сліпучий шторм, каміння берега, що посивіло від морської солі, і ти на ньому ще молодий, з кимось сидиш. Невже піде й ніколи не вернеться у цю дійсність. До цих птиць, до цих днів, до зоряних кураївських ночей. Забреде часом ягнич аж до Коршакової хати. Навіть людді сама стоїть серед піщаних переметів біля причалу рибальської бригади. Кролі бігають, обважні качки та гуси біліють по бур'янах. Рибальське начиння сушиться, розвішане на пакіллі. А біля нього сам дід Коршак, без поспіху порається, лагодить сіть, чи просто сидить у роздумах, спочиває. То як діду ловляться диверсанти? Щось ні диверсантів, ні тюльки. А сітки ж на когось таки плетете? Та плету, аби не гуляти. Іноді узбецькі хлопці з застави, обходячи берег, забредуть, стануть і так пильно вдивляються, як воно виходить у плиті я. А воно просто. Береш пригорщу дірок і зшиваєш. З заставою сторож у контакті. Має навіть медаль за охорону державних кордонів. Мабуть, сто літ цьому Коршакові. Ще Ягнич малим був, а Коршак уже гостровусий ходив по Кураївці, в Шпичастій Будьонівці, ділив землю та наганяв страх на світовий капітал. Давно здідився, самотою живе, а проте своє діло робить, тільки дуже заріз, закудлатів, сиві патли поворозкою через лоб перев'язані, щоб у очі не падали. Деколи буває, розщедриться. Піде, зніме кілька рибин в ялиць, що під хатою висять, на жильці нанизані, принесе. Бери, Андрони, посолонцюєм. Не скучаєте тут за людьми? Та коли як? Ночами, коли розшумиться море, то, звісно, лізуть всякі думки. Намножилось людей, здравниці наступають, Колись було в степу той чабан під одним небом, а той під другим біля свого коша. Півдня треба, доки від коша до коша дійдеш. Для добрих людей ще землі вистачить. Воно так, та тільки між добрими раз у раз стережись і хижаківати двоногих. Торік звідкись аж сюди дістались на лов. Дельфінів подушили в сітках, уночі потім витрусили їх на косі. Ягнича пересмикнула, як від болю. Але Коршак не помітив цього. І знають же, мабуть, що дельфін, коли заплутається під водою в сітці, то йому кінець. Довго без повітря не виживе. Він бож як напівлюдина. Кажуть, мов дитя плаче, коли його тягнуть на берег обплутаного сітками. То хто ж ви такі душогуби? Думалось, після війни бездушних не буде. Погомонять, чи хоч помовчать разом, і знов попрямує ягнич розвальцем уздовж надбережжя до комплексу. На дорозі, де серед білого піску лежить викинута з моря чорна, ніби обгоріла колода, з якихось, може, Кавказьких лісів. Оріонець ще раз зупиниться, зробить привал. Колоду хтось виволік аж на піщану пагорбину, що по тутешньому зветься джума. Вечорами забрідають сюди закохані слухати музику прибою. Ягнеч сяде, посидить і теж послухає море, що шкварчить унизу біля ніг, як електрозварка. Якби зазирнути в цей час йому в очі, Маленькі, як вістря, То ні найменшого поруху в них Ніщо там не промайне, Ніщо не зблесне живе, Вогникове, як в очах молодих. Ні радості, ні смутку Не проблукне у погляді, Ні мук, ні зусиль. Лише тягуча, безмірна, Зовсім ніби безчуттєва якась втупленість у те далеке. Але і в такі тягучі, ніби застиглів би щасті хвилини, мабуть, щось таке ж б'ється людині в помислах. І якось сидів отак у надвечір'ї на цій корчомаці колоді. Існувалася йому згадка про бій биків. Бачив колись таке видовище в молодості. Один раз бачив, і більше не захотів. Не для нього розвага. Вся його симпатія була на боці того чорного, вирощеного в темряві стіла красення, що вилетів на арену розлючений, засліплений сонцем, і страху не знав. Від природи його не відав, Повен сили шукав противника і не знаходив. Усе для нього зливалося. Трибуни і ті, що дражнили. Самий простір був ворожим для того чорного лицаря Кориди. Ладен був битися з усіма. Ладен був хоч і саме сонце рогом шиминути. Чайка кигитом із-за спини вивела ягнеча з задуми. Сповістила, що хтось там іде. Озирнувся. Берегом від комплексу наближається постать з термосом у руці. Хтось молодо легко ступає в червоному светрику, у штанях, що їх усі тепер носять. Одразу й не розбереш хлопець іде, чи дівчина. Ось уже ближче, ближче, понад обривчиком, де стежку ще не відламало штормами. Інка. Не всміхнулася навіть. У скісному світлі вечоріння попелясті тіні лягли під очима. як ти мене знайшла? А мені на комплексі сказали, ото, мабуть, він, ягнич ваш, сидить на джумі. Аж горло йому стиснуло, коли він дивився на племінницю, схудла, змарніла, очі, що недавно були повні виблисків щастя і завзяття, зараз побільшали змучено, темною тугою налились. Хоч про своє пережите дівчина й не стала говорити. Це ось компоту вам принесла, поставила термос на пісок з урюком. Спасибі, сідай, дочко, посидь тримастилася поруч на краю колоди, відтячко полину з нічев'я крутила в руці. Ягнич розумів цей стан отой нерозвійний, коли людина томиться від горя й журби. Буває, що і з почуваєш, як іншому тяжко. Це, певне, якимись струмами хвилями передається.